ועצמותיי כמוקד ניחרו. הוכח העשב ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אנחתי דבקה עצמי לבשרי. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. שקדתי ואעיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויביי מהוללי בי נשבעו, כי אפר כאן לחם אכלתי, ושיקובי בבכי מסכתי. מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני, ימי כצל נטוי, ואני כעשב אבש. ואתה, אדוני, לעולם תשב, וזכרך לדור ודור.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 ולא בזה את תפילתם, כי כתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יא. כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמים אל ארץ הביט, לשמוע אין כת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים. בהיכב וצעמים יחדיו, וממלכות לעבוד את אדוני. עינא ודרך כוחי, כי צר ימי. אומר אלי, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך. לפנים הארץ יסדת, ומעשי ידיך שמים. המה יאבדו ואתה תעמוד. וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו, ועתה הוא, ושנותיך לא ייתמו, בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך ייכון.